Риба на суходолі. Холодний вітер налітав з моря і з біса добряче продував талінський порт. Або з біса люто залежало від того, як затепло, хто вдягнений. Тіполо був вдягнений, ледь не тепло. Він щільніше натягнув на плечі свій тонкий плащ. Утім, можна було і не завдавати собі клопоту, бо користі з того не було жодної. Він примружився і жульгідно закліпав на черговий шквал. Сьогодні він заслуговував на своє ім'я, що й казати. Він заслуговував його вже кілька тижнів. Тіпало пригадав, як сидів на півночі біля вогню, в добротній хаті, в уфріті, коли шлунок був повен м'яса, голова мрій, і розмовляв з Восулою про чудесне місто Талін. Пригадав із певною гіркотою, бо саме цей вражий купець із вогким блиском в очах і солодкавими розповідями про домівку повідомив Тіпало про цю жахливу мандрівочку. Восуло розповідав, що у Штирії завжди сяє сонце. Тому Тіполо перш ніж вирішити, взяв і продав свій теплий плащ. Він же не хотів постійно пітніти. А тепер, коли він трусився, як скручений осінній листок, що й ледь, -ледь тримається на гілці, скидалося на те, що Восула трохи прибрахав. Тіполо спостерігав, як невтомні хвилі підгризають причал, глюпуючи крижаними бризками на кілька підігнилих ящиків, що похитувалися на підігнилих причалах. Слухав порипування канатів, Злі крики морського птаства, стук, розхитаних вітром віконець, криктання, бурчання чоловіків довкола. Всі вони з'юрмилися на пристані, аби винюхати хоч якийсь підробіток, і ніде більше не можна було зустріти такого стягу сумних історій. Сухоребрі брудні, у лахмітті і зі знеділими лицями. зневірені люди, такі як ті, але, інакше кажучи. От тільки вони тут народилися, а він був настільки дурний, що приперся сюди добровільно. Він дістав із внутрішньої кишені останню краєць черствого хліба, трепотне, як скнар, що дістає свій скарб, погриз з одного боку, вважаючи, аби насолодитися кожною крихточкою. Тоді він побачив, як чоловік, що стояв найближче, витріщається, облизуючи білі губи. Відчувши, як нараз згорбились його плечі, тіполо відламав трішечки і простяг чоловікові. Дякую, друже, промовив той, жадібно ковтаючи. Дрібниця. Відказав Тіполо, хоч сам за той хліб годинами рубав дрова. Аж ніяк не дрібниця, якщо правді. Усі інші дивилися на нього великими сумними очима, як голодні цуценята. Тіполо розвів руками. Якби в мене був хліб для всіх, то якого лиха я б тут чипів? Люди з борчанням відвернулися. Тіполо утяг носом холодні шмарклі і сплюнув. Крім дрібки сухого хліба, шмарклі єдині пройшли крізь його рот цього ранку. Та і то не в тому напрямку. Коли він прибув сюди, у кишенях дзеленчало-срібло, на обличчі квітла усмішка, а в грудях аж бреніло від радісних надій. Десять тижнів у Штирі, і всі ці надії звіялися наче дим. Васула розповідав, що люди в Таліній лагідні, мов би, ягнята, а чужинців приймають як найбажаніших гостей. Ті положи не зустрів нічого, крім зневаги, а народ здебільшого залюбки йшов на найогидніші хитрище, аби тільки полегшити йому кишені. Можливості почати все спочатку тут не роздавали на кожному кроці. Як і на півночі. До берега підійшов човен. Пришвартувався. Довкола нього заметушилися рибалки, натягуючи канати і клонучи якусь парусину. Тіполо помітив, як відчайдушно заворушилися бідолахи, розмірковуючи, чи їм якась робота. Тіполо і сам звідразу відчув, як спалахнула в ньому іскра надії. хоча як він і намагався її пригасити... І ставши навшпиньки, він узявся спостерігати за тим, що відбувалося. Риба випорскувалася з неводів на пристань, виблискуючи на сонці живим тріпотливим сріблом. Хороше, чесне ремесло, риболовля життя на солоних хвилях, де не чути гострих слів, і всі як один протистоять вітру, вириваючи в моря свою блискітливу здобич і тому подібне. Шляхетне ремесло, принаймні так себе переконував тіполо, незважаючи на сморід. Зрештою, зараз будь-яку роботу, на яку б його взяла, він поважав би шляхетною. Чоловік, обвітрений, як стара ворітниця, ніби аж надутий від пихи, зіскочив з човна і покрокував до них, а з лидері заходилися штовхатися, аби потрапити йому на очі. Капітан, здогадався тіпло. «Мені треба двох!» – кинув капітан, зсуваючи назад обдерту шапкою, оглядаючи ті сповнені надії і безнадійності обличчя. «Ти і ти!» Чи варто й казати, що Тіпола не був одним із них? Його голова понурилася разом з іншими, коли він дивився на двійко щасливчиків, що услід слід за капітаном поспішили до човна. Один із них був той покидьок, з яким Тіпола поділився хлібом і навіть не озирнувся, не кажучи вже про те, аби замовити за Тіпола слово. Може, людиною і робить те, що ти даєш, а не те, що ти отримуєш, як казав Тіполів брат. Проте отримувати – неймовірно добра штука, аби не здохнути з голоду. «Ну йде срак їх усіх!» І Тіполо рушив за ними, пробираючись поміж рибалок, що сортували свій улов по відрах і бочках. Натягши на лице найпривітнішу усмішку, на яку тільки був здатен, Тіполо попростував до капітана, який клопотався на палубі. «Гарний у вас човен!» – закинув Тіполо пробний камінець, хоч наскільки він міг судити, це було прогнила гівняна корита. «І що? Може наймете мене? Тебе? А що ти кумекаєш в рибі?» Тіполов був знаним майстром сокири меча списає щита. Іменитий воїн, що очолював загони і тримав позиції по всій півночі. Отримав кілька страшних ран, а сам завдав значно більше і значно гірших. Але він поклав собі за правило стати кращим і тримався того правила, наче потопельник коряки. Коли я був хлопчаком, то багато рибалив. На березі озера з батьком. Хрускіт босих ніг по гальці, відблиски світла на воді, усмішка батька і брата. Проте капітану на світлі спогоди було начхати. «На озері? Ми на морі рибалимо, хлопче!» «Поправді, з морським риболовством я діла не мав. То якого ти тратиш мій час? Я можу взяти купу добрих штирийських рибалок, найкращих, які з дюжину літ провели на морі». Він махнув рукою в бік дармобитів, що юрмилися на пристані, і радше мала такий вигляд, ніби з дюжину літ провели в куклі з елем. «Чому я маю давати роботу якомусь північному голодранцеві?» Я готовий тяжко працювати, просто трохи не пощастило, дайте тільки шанс. Та всі його хочуть, тільки я таки не почув, чого саме я маю його тобі дати. Просто шанс – це геть з мого човна, ти здоровенний блідий покідьку. Капітан схопив добрячий шматок якоїсь деревини і ступив уперед, змахуючи на нього, як на собаку. Забирайся геть звідси, і невезіння твоє з тобою забирай. Рибалка може з мене ніякий, та зате в мене талант пускати людям кров. «Краще кінь, дручіно, ну, поки я тебе не змусив її нахрен з'їсти!» Тіполо супроводив попередження поглядом. Убивчим таким, просто з півночі. Капітан затнувся, зупинився, щось забурчав, тоді кинув деревину і розкричався на когось із своїх людей. Згорбившись і ні разу не озирнувшись, Тіполо поплентався до входу в завулок повз обірвані укази з купою нашкрябаних на них слів у тінь між громадням будинків. Шум порту позаду затих. Така ж історія була із ковалями, із пекарями і з усіма клятими ремісниками в цьому клятому місті. Був навіть один швець, котрий здавався доволі добропорядним чоловіком, поки не сказав Тіполові, щоб той йшов краще і подрочив. Восула запевняв, що у Штирі всюди знайдеш роботу, тільки треба попросити. Схоже, з незбагненних для Тіпола причин Восула весь час брехав на часрав. Він цілу дорогу розпитував Восулу про все на світі, проте тільки зараз, коли він важко опустився на якийсь ослизлий поріг зі стоптаними черевиками в стічній канаві і з парочкою риб'ячих голів за компанію, Тіпелові спало нагадку, що він не запитав його про ще одну річ, про яку мав би запитати насамперед. Запитання, яке мучило відтоді, як він сюди прибув. «Скажи мені, Восула, якщо Штир'я таке вже диво-дивовижне, то якого дідька ти тут забув на півночі?» Засичав Тіпало по-північному. Глибоко в носі защіпало, і це означало, що він отот розплачеться. І Тіпало скотився так низько, що навіть не соромився. Каул Тіпало – син Хрпія, іменитий воїн, що виходив віч на віч зі смертю за будь-якої погоди, котрий бився пліч плеч з найвідомившими воїнами півночі, рудом тридубою, чорним доу, шукачем, хардінгом мовчаном, котрий очолював напад на Військо-Союзу при Комунрі котрий тримав оборону проти тисячі шанка в Дунберку, котрий вистояв семиденну різню на високих кручах. Якась подоба усмішки розтягла губи, коли Тіполо згадав ті дикі, відчайдушні часи, які він зумів пережити. Він пам'ятав, що обсирався зі страху увесь час, та якими ж щасливими ті дні здавалися тепер. Принаймні, він був тоді не сам. На звук кроків Тіполо звів очі. Четверо чоловіків вийшли від порту тієї ж дорогою, що й він сам. Вигляд вони мали жулюгідний, як ото люди, які замислили щось лихе. Тіпово притулився до дверей, сподіваючись, що те, що вони замислили, його не стосуватиметься. Проте вони, підійшовши, зупинились, стали півколом, і серце в нього стиснулось. Одного був набряклий червоний ніс, як буває в затятих пияків, інший був голомозий, як носак чобота, і він тримав коло ноги дрючину, третій вирізнявся ріденькою борідкою і повним ротом гнилих зубів. Не вельми приємне товариство, і діпуло припускав, що і задумали вони щось невельми приємне. Той, що стояв спереду, мерзений покадьок із загостреною щурячою мордою, вишкірівся. «Що маєш для нас?» «Хотів би мати щось варте, та немає нічого. Тож не тратьте сил і йдіть собі своєю дорогою». Щуромордий похмуро зиркнув на голомозого, роздратований, що, можливо, доведеться піти ні з чим. «Та давай чобати! Холодно ж я замерзну!» Замерзай мені, насрати! Знімай чоботи, бо інакше накопаєм тебе для сміху! Йобаний Талін! Промем же втіпило собі під ніс, і надотлілий вуглик жалю до себе враз розгорівся палкою кровожерливо. Його гризло, наскільки низько він опустився. Тій навеличі не потрібні були його чоботи. Вони лише хочуть відчути себе сильними. Проте, треба бути останнім дурним, щоб битися одному проти чотирьох, та ще й без зброї під рукою. І лише останній дурень згодився би битися через шмат старої шкіри, хоч як би холодно було. Тіпило присів навпочепки, і бурмочучи почав розтягувати чоботи. Нараз його коліно врізало червононосого просто по яйцях, і той охнувши, зігнувся навпіл. Здивування Тіпило було не менше, ніж їхнє. Мабуть, ходіння босоніж ж гідність Тіпила витримати б уже не могла. Він зацідив щуропиком в підборіддя і, вхопивши його залацькани, жбурнув на одного з приятелів, у результаті чого обоє простяглися на землі, виріщачи як коти під дощем. Тіполо ухилився від занесеної палиці голомозого, відвевши плече. Чоловік ступив уперед, заточився і, втративши рівновагу, вже роззяву було для крику рота. Проте тіполо зацідив йому кулаком у щелепу, від чого голова нападника смикнулася догори, а тоді підсік його ногою. І коли той гепнувся, навзнак, упав зверху на нього. Тіполів кулаки з хрускотом гативого обличчя, і вдруге, і втретє, і в четверте, перетворюючи його у справжнє місиво і забризкавши кров'ю рукав і так уже брудною куртки. Тіполо вмить зірвався на ноги і відскочив, залишивши голомозового спльовувати зуби в рівчак. Червононосою все ще корчився, звиваючи і тримаючись руками за яйця. Проте інші двоє вже видубили ножі, що зблискували гострим металом. Тіпила присів, важко супучи, стиснувши кулаки і перебігаючи очима від одного до іншого. Людь швидко вивітрювалася. Треба було просто віддати чоботи. Мабуть, вони все одно стягнуть їх з його закляклих мертвих ніг через кілька коротких болісних хвилин. Чортова гордість. Ця гидота може тільки не шкодити людині. Щоропикий витер кров з-під носа. «Вважай, що ти мрець, північний вилапку. З тебе такий же...» Його нога раптом підломилася, і він, зойкнувши, упав ніж вилетів з його руки. Хтось визлизнув із стіні позаду нього. Висока постать у капторі розслаблено тримала меч у блідій лівій руці. Довгий тонкий килинок убирав слабке світло в провулку, виграючи смертельним блиском. Останній із крадіїв чобіт, який ще стояв на ногах, той гнилозубий, вирічався на шматок криці величезними, як у корови очима. Його ніж ураз здався геть нікчемною цяцькою. «Може, ти хочеш трохи побігати?» Тіполо насупився, ошелешений. Голос був жіночий. Гнило зубом, не треба було повторювати двічі. Він розвернувся і прожогом кинувся з провулка. «Моя нога!» – надривався щуропик і хапаючись закривавленою рукою за коліна. «Моя нога, нахуй!» «Не риви, бо інакше другу підріжу!» Голомозий мовчки валявся на землі. Червононосий нарешті зі стогоном зіп'явся на коліна. «Чобіт моїх захотів, а?» Тіполо ступив крок і знову врізав йому ногою по яйцях, а тоді підняв і крикнув з до лілиць на землю. Ось тобі один чобіт виродку. Крізь криваво палену в очах він спостерігав за незнайомкою, не розуміючи, як йому вдалося вціліти в цій бійці. Хоча він і не був певен, що йому так пощастить і надалі, ця жінка не скидалася на добромисницю. Чого тобі? гаркнув Тіполо. Нічого такого, з чим би ти не дав ради. Тіполо уловив під каптором проблиск усмішки. Можливо, у мене знайдеться для тебе робота. Велика миска м'яса з овочами у якійсь підливі і пара шматків глевкого хліба на додачу. Може смачно, може ні. Типоло був надто зайнятий запиханням усього цього в рот, аби належно оцінити. Мабуть, він був схожий на тварину. Два тижні наголений, нещасний і затасканий від ночівель у підворіттях, і то не найчистіших. Утім, давно вже йому було начхати на свій вигляд, навіть у присутності жінки. Вона таки не зняла каптор, хоча сиділи вони вже в теплі. Трималася біля стіни, де було темніше. Коли люди підходили ближче, нахиляла голову. Одну щоку затуляла смоляне волосся. Проте Тіпула усе ж склав певне уявлення про обличчя незнайомки в хвилини, коли був спроможний відірвати очі від їжі, і побачене йому сподобалося. Сильне, з твердо окресленими рисами і вольовим підборіддям. Худрулява шия з виступаючою блакитною жилкою. «Небезпечно», – зробив Тіпало висновок, утім не вельми проникливий, враховуючи, що він на власні очі бачив, як ця жінка безтрепетно перетяла чоловікову підколінну живу. Однак було в її вузьких, прикутих до нього очах щось, що змушувало тіпала нервувати. Холодний і спокійний погляд, так наче вона розгадала його найпотаємніші помисли і знає кожен наступний його крок. Краще за нього самого. На одній щоці вона мала три довгі порізи, які вже зарубцювалися. Права рука була в рукавичці, і жінка нею майже не користувалася, а ще вона накульгувала. Це діболо зауважив дорогою. Може, уплуталась в якісь темні справи, та втіпало не було аж стільки друзів, аби перебирати. На той момент кожен, хто годував його, отримував весь безмір його відданості. Жінка дивилася, як він їсть. Голодний? Трохи. Далеченько від дому? Трохи. Що не щастить? Більше, ніж заслужив. Проте я сам усьому винуватець. Таке завжди йде одне за одним, як біда за нещастям. Щоправда, то правда. Тіполо з зенькотом кинув ложкою і у порожню тарілку. Мені спершу слід було добре думати. Він вимочив підливу останнім шматком хліба. Проте я завжди був сам собі найбільшим ворогом. Поки Тіполо жував, вони мовчки сиділи одне навпроти одного. Ти не назвала мені свого імені? Ні. Он як значить? «Я ж плачу, отже, буде так, як я скажу». «І чому ти платиш, мій друг?» Тіпало прочистив горло, починаючи сумніватися, що Усула справді можна назвати другом. «Один мій знайомий сказав, що в Штирії нічого не можна очікувати за просто так». «Добра порада. Дещо мені від тебе треба». Тіпало провів язиком по піднібенні, присмак був кислий. Він був перед цією жінкою в боргу і не знав, чим доведеться платити. Висновуючи з її вигляду, обійдеться це йому дорого. То що ж тобі треба? Перш за все помийся. Ніхто з тобою в такому вигляді не захоче мати справу. Тепер, коли голод і холод відступили, звільнилося трохи місця для сорому. Віриш чи ні, але я й сам волів би не смердіти. Якась йобана гордість у мене ще лишилася. Рада за тебе, то ж готова посперечатися, що ти не дочекаєшся, коли станеш чистим. тіполо повів плечима. У нього було відчуття, ніби він входить у став, навіть не уявляючи, наскільки він глибокий. А потім... Нічого такого. Ти підеш у курильню і спитаєш чоловіка на ім'я Саджаам. Скажеш, нікому вимагаєш, щоб він з'явився у звичайному місці. Приведеш його до мене. Чому ти сама цього не зробиш? Бо я плачу за це тобі, дурню. Розібгавши руку в рукавичці, вона показала монету. Срібло зблиснуло у світлі коминка, на світлому металі були викорбовані терези. Приведеш мене саджама, отримаєш скел. Якщо вирішиш, що все, що хочеш риби, зможеш купити собі цілу бочку. Тіпило насупився. Щоби така вродлива жінка взялася ні звідки, і, можна сказати, урятувала йому життя, а потім зробила йому золоту пропозицію, та йому ще ніколи в житті так не щастило. А їжа тільки нагадала, як він колись любив це діло. Це можна. Гаразд. Якщо зможеш зробити ще дещо, отримаєш п'ятдесят. П'ятдесят? Голос Тіпола зірвався на пожадливе крякання. «Жартуєш?» «Хіба ти бачив, щоб я сміялася? П'ятдесят, як я сказала. І якщо тобі ще досі кортітиме рибалити, купиш човна, а решта лишиться на пристойну одежину. Що скажеш?» Тіпола дещо присоромлено обсмикав обтріпані рукави куртки. Маючи таку грошву, він міг би сісти на найближчий корабель до Уфріта і прогнати восула з одного кінця міста в другий, але прогнати копняками в його хирляву сраку. Мрія, що за деяких пір служила йому єдиним джерелом задоволення. А що треба зробити за 50? Нічого такого. Ти підеш у курильню і спитаєш чоловіка на ім'я Саджаам. Скажеш, нікому вимагаєш, щоб він з'явився у звичайному місці. Приведеш його до мене. Жінка хвилько помовчала. Потім допоможеш мені вбити людину. У цьому не було нічого дивного, якщо хоч раз бути відвертим із самим собою. Це була єдина робота, у якій він був справжнім майстром і вже точно єдина, за яку хтось ладен заплатить йому 50 скелів. Він приїхав сюди стати кращим. Проте, як казав шукач, коли руки в корові, відмити їх нелегко. Щось штрикнуло його в стегно під столом, і тіпло ледь не підскочив. Між ногами стирчало руків'я довгого ножа. Бойовий ніж, сталева хрустовина, мерехтіла помаранчевим, лезо у піхвах тримала жіноча рука в рукавичці. «Краще візьми». «Я не сказав, що вб'ю». «Я пам'ятаю, що ти казав». «Клинок для того, аби показати Саджаму, що ти чоловік серйозний». Якщо геть по щирості, ті не надто припало до душі, що жінка заскочила його з Нинацька, з клинком поміж ногами. «Я не сказав, що вб'ю». «А я і не кажу, що казав». «То добре, просто щоб ти знала». Він вихопив клинок і засунув під куртку. Ніж притискався до його груди, як давня коханка, що повернулася по добавку. Ті знав, що тут нема чим пишатися. З ножем може ходити кожен дурень, але навіть він не був певен, що йому не подобається вага клинка коло ребер. Відчуття, ніби він знову став кимось. Він приїхав у штирію у пошуках чесної роботи, та коли в гамані висвістує вітер, доводиться братися і за нечесну. Тіпола не пригадував, щоби ще десь бачив місце більш нечесне, ніж це. Важкі двері в брудній голій стіні без вікон, по обидва боки на варті стоїть по здоруванню. Висновуючи з того, як вони стояли, було очевидно, що вони озброєні і готові негаючись застосувати її. Один із них був темношкірим південцем. Чорне волосся спадало йому на обличчя. «Чого тобі?» – спитав він, поки інший міряв тіпало поглядом. «Прийшов до Саджама». «Маєш зброю?» – тіпало видобув ножа і простяг руки йому вперед. Чоловік його забрав. «За мною!» – двері з рипінням відчинилися. У середині повітря було густе, затуманене солодким димом. У горлі тіпало почало дерти, зібрало на кашель, в очах защипали, аж сльози виступили. Тут панувала тиша і півморок, а ще було надто жарко після кусючого холоду на дворі. Лампи з кольорового скла малювали на заплямлених стінах візерунки, мерехтіли в імлії зеленим, червоним, жовтим, приміщення наче зійшло з нічних сновидінь. Довкола висіли завіси, брудний шовк шурхотів на півтемряві. Люди розлягалися на подушках, напівроздягнені, напивсонні. Один чоловік лежав на спині з широко розкритим ротом, тримаючи в руці люльку, з якої все ще легенький димок. До нього тулилася жінка. Обличчя в обох були вкриті бісеринками потою, в'яли, як у покійників. І прочитувалося в них щось середнє між захватом і вічем, але радше схиляючись до останнього. «Сюди!» Типоло рушив за своїм провідником крізь проволоку в тьмяний коридор. Якась жінка, що спиралася на двері, мовчки провела їх мертвим поглядом. Хтось десь стогнав. Ох, ох! Майже знуджено. Крізь завісу з намистин вони потрапили в іще одну велику кімнату, що була менш задимлена, зате вселяла більшу тривогу. Тут скрізь сиділи чоловіки, чудернацька суміш усіх і кольорів шкіри. Основуючи з їхнього вигляду, усі вони звикли до насилля. Восьмире сиділи за столом, заставленими склянками, пляшками і монетами, граючи в карти. Решта вмостилася в тіні. Погляд тіпала одразу ж упав на неприємний із вигляду тисак, що лежав під рукою одного з них. Він сумнівався, що це єдина зброя в цій кімнаті. На стіні був перебитий годинник, маятник якого коливався туди-сюди з голосним тік-так, котре ще більше дратувало Тіпала. На чільному місці, на місці вождя, якби це було на півночі, сидів здоровенний старий із з покарбованим зморшками обличчям. Шкіра в нього була темна і масна, волосся і бороду притрушувала сталева сивина. Він бавився золотою монеткою, перекочуючи її поміж пальців туди-сюди. Тіпелів провідник нахилився і шепнув щось йому на вухо. Тоді простяг ножа. Його очі і очі решти присутніх втупилися в тіпела. І раптом скел здався мізерною нагородою за таке завдання. Ти саджам? запитав тіполо гучніше, ніж хотів, охриплим від диму голосом. Усмішка на смаглявому обличчі стерегання нагадувала жовта криву. Саджамом звуся, і всі мої любі друзі це підтвердять. Знаєш, про людину багато може сказати зброї, яку вона носить. Справді, саджам видобув ножа з і підняв догори. Криця заблищала у світлі свічок. Не з дешевих, але й не надто дорогий. Добротний, без оздоб по краях. Гострий, міцний і серйозний. Я вгадав? Близько. Було очевидно, що старий із тих, хто любить попотякати, тож Тіпало не завдавав собі клопоту пояснювати, що клинок зовсім не його. Що менше розмов, то швидше він звідси забереться. То як же такого звуть, друже? Оте друже пролонало не вельми переконливо. Каул Тіпало. Бррррр. Саджаам повів широкими плечима, ніби його пройняло холодом, і його люди захохотіли. Висновуючи з усього, їх легко розвеселити. «Далеченько ж тебе відомо занесло чоловіче добрий». «Ніби я, блять, сам не знаю. Маю для тебе повідомлення. Нікому вимагає, аби ти прийшов». Добрий настрій швидко витікав із кімнати, як кров з перетятого горла. «Куди?» «На звичне місце». «Вимагає, кажеш». Кілька саджамових поплічників відділилися від стін, перебираючи щось руками в темряві. «Сміливо, нічого не скажеш. І чому цей старий друзяка нікому посилає зі мною поговорити здоровенного північного біляка з клинком?» Тіпило лише тепер утямив, що з невідомих причин жінка могла штовхнути його прямісінько в Вона явно не була тим нікому. Однак за останні кілька тижнів Тіпало уже проковтнув усю свою долю зневаги, і хай його мертвий візьмуть, якщо він скуштує ще хоч трохи. «Сам його запитай! Старий, я прийшов не для того, щоб перекидатися запитаннями. Нікому вимагаю, щоб ти з'явився у звичному місті, ото і все. А тепер піднімай свою жирну чорну сраку, поки мені не увірвався терпець!» Залягла довга і неприємна мовченка. Кожен обдумував почути. «Мені це подобається!» Седжа. «А тобі?» – звернувся він до одного зі своїх молодчиків. «Не зле гадаю, якщо комусь таке до душі. Якщо не часто. Гучні заяви – пустопорожні погрози, такий собі волохатий молодець. Коли забагато, то дуже швидко набридає, але коли трошки, то іноді можна посміятися. Отож, нікому вимагає, аби я з'явився, так? так?» Підтвердив Тіполо, не маючи вибору, крім як здатися на волю течії і сподіватися, що його живим винесе на берег. «Що ж, гаразд!» – старий бурнув карти на стіл і повільно підвівся. «Хай ніхто ніколи не скаже, що старий саджам відгрещується від боргів. Якщо нікому кличе, то йдемо у звичне місце». Він заструмив Тіполового ножа за пояс. «А це я потримаю в себе. Хм, наразі». Коли вони дісталися до місця, яке показала Тіполові жінка, було вже пізно, і в саду було темно, як у льосі. І наскільки Тіполо бачив, порожнь, як у тому ж таки льосі. Ті керування оголошення звисали зі слизької цегли, шелестіли в нічному повітрі. «Ну?» – в саджам. «То де Коска?» – казала, що буде тут. промурмотів Тіпола радше сам до себе. «Вона?» – рука саджама лягла на руків'я ножа. «Що ти до дідька? «Та ось я, старий, шкарбуне!» За стовбора в латочку місячного світла вислизнула жінка, відкидаючи каптор. Тепер Тіполо роздивився її ясніше. Вона виявилася ще вродливішою, ніж він гадав, і грізнішою. Дуже вродлива і дуже грізна, з чіткою червоною лінією з боку на шиї, схожою на рубці, як у вішальника. Брови різко зведені в тонку рису, губи міцно стиснуті, очі примружені, втуплені поперед себе ніби вирішила вибити двері головою і їй було похер, що з того буде. Обличчя Саджама обм'якло, як намокла сорочка. Ти жива. «Кмітливий, як завжди, га? Але я чув, ні. Старий напрочуд швидко згріб свою витримку до купи. Тобі не слід бути в Таліні Меркато, навіть у радіусі 100 миль від Таліна. А головне тобі слід перебувати за сотню миль від мене. Він вилаївся мовою, якої тіпила не знав, і задар обличчя до темного неба. «Боже, боже, чому ти не міг послати мені чесного життя?» «Бо в тебе кишка затонка для такого життя», – перхнула жінка. «А ще ти надто полюбляєш гроші?» «Усе правильно, на жаль». Хоча вони й розмовляли, як давні друзі, рука Саджаама не відпускала ножа. «Чого ти хочеш?» «Щоб ти допоміг убити кількох людей». Капрільська різничка потребує моєї допомоги в убивстві, та невже? Якщо ті люди не дуже близькі до герцога Орса, він буде останнім. Ну ти божевільна сука, Саджам повільно похитав головою. І як же ти любиш випробовувати мене, Монскаро, як завжди любила випробовувати нас у всіх, тобі це ніколи не вдасться, ніколи хай хоч сонце згасне. А якщо я все таки зможу, не кажи, що це не було твоїм заповідним бажанням усі ці роки. Ті роки, коли ти його іменем сіяла вогонь і смерть по всій штирії, і залюбки виконувала його накази, брала його гроші і лизала йому зад, як цуценя свіженьку кістку. Ти про ті роки говориш? Щось я не пригадую, аби ти давала мені виплакатися на твоєму плечі. Він убив бенну. Справді, але ж кажуть, що ви обоє загинули від рук підісланих убивць герцога Ругонта. Саджам махнув у бік кількох старих оголошень, що тріпутіло на стіні в неї за плечима. Обличчя жінки і чоловіка. Затримтівши, тіло, нарешті до що жіноче обличчя належить їй. Убиті лігою восьми. Усі були надзвичайно засмучені. Мені не до жартів, саджаами. А коли тобі до них було? Проте я не жартую. У цих місцях ти героїня. Так називають людей, котрі забрали стільки життів, що словечко «вбивця» якось не личить. Орсо... Виголосив велику промову, закликав усіх боротися ще за взятіше, аби помститися за тебе. І всі прослезилися. Мені шкода, Бенни. Хлопець мені завжди подобався. Але я помирився зі своїми дияволами. І тобі раджу. Мертві можуть прощати. Мертвим можна прощати. А в нас є ще справи важливіші. Мені потрібна твоя допомога, і ти мені заборгував. Плати, падлюко. Довгу мить вони супилися одне на одного. Тоді старий важко зітхнув. «Я завжди казав, що ти станеш моєю погибелью. Яку ціну просиш?» «Місце знаходження потрібних людей – рекомендації потрібним людям. Ти ж зараз цим і займаєшся, хіба ні?» «Що ж, я з деким знайомий». «Ще б я попросила людину з холодною головою та твердою рукою, яка не знепритомнює від вигляду крові». Саджаам наче задумався, потім повернувши голову, гукнув через плече. «Не знаєш такого, Любчику?» В темряві зашурхотіли кроки з того боку, звідки прийшов і У Услід за ними, виявляється, хтось ішов і робив це вміло. Жінка миттєво стала в позу для бою. Очі примружились, ліва рука лягла на руків'я муча. Тіполо теж би схопився за зброєю, якби не продав її всю ще в Уфріті, а ножа не віддав саджаму. Тож він обмежився нервовим посмикуванням пальців, від чого не було жодного пуття. Підійшов Любчик. Плечі згорблені, очі в землю, на добрих півголовини ще нищі від Тіпала, проте статури страшенно грізної, з жиршою за голову шиєю і важкими ручиськими, що стирчали з рукавів товстої куртки. «Любчику!» – Саджам аж засяяв від влаштованої своїм співрозмовникам несподіванки. «Це моя давня подруга і не ім'я Маркато. Попрацюєш на неї трохи, якщо не заперечиш, Прибулець знизав могутніми плечима. «А це... Як ти казав, тебе звуть?» Тіпало. Очі Любчика на мить підвелися, а тоді знову втупилися в землю. Вони були сумні й дивні. Якусь мить усі мовчали. «Він надійна людина?» – запитала Меркато. «Найкращий із тих, кого я знаю. Або найгірший, коли опиняється не з того боку. Ми познайомилися у схові». «Що він зробив, що опинився під замковий з тобі подібними?» «Усе, і навіть більше». Знову помовчала. Не надто він балакучий для людини з таким іменем. Те саме подумав і я при першій зустрічі, сказав саджам. Підозрюю, прозвали його так не без іронії. Іронія? У в'язниці? У в'язницю всілякі потрапляють, у деяких із нас навіть почуття гумору є. Тобі відніше. Ще б я узяла трохи соломки. Соломки? Я зрозумів би, якби братові, а тобі вона навіщо? Відколи це ти запитуєш у покупців, навіщо їм товар? Га, старий? І то правда. Він витяг щось із кишені і кинув їй. Меркатов впіймала на люту. Знадобиться ще щось дам знати». «Я вже лічу години. Завжди знав, що ти станеш моєю погибелю, Монскаро». Саджам повернувся йти. «Завжди!» Тіпило заступив йому дорогу. «Ніж поверни!» Зі сказаного Тіпило зрозумів п'яте через десяте. втім він завжди відчував, коли назріває якесь темне криваве діло. І добрий клинок швидше за все не завадить. «Будь ласка!» Саджам ляснув важкий, ніж у його розкриту долоню, Але раджу придбати щось суттєвіше, коли й далі забираєшся з нею водитися. Китаючи головою, він повільно обвів поглядом їх усіх. Отже ви, трійці героїв, зібралися покінчити з герцогом Орсо. Коли вас убиватимуть, будьте ласкаві, помріть швидко і мого імені не згадуйте. З цим підбадьорливим напучуванням він канув у ніч. Тіпило обернувся. Жінка ім'я Маркато дивилася йому просто вічі. «То що надумав? Риболовля – це припаскудне заняття. Майже таке ж тяжке, як у воронка землі, але смороду значно більше». На простягнутій долоні в рукавичці зблиснуло срібло. «Мені й досі потрібні двоє. Береш свій скіл? Чи хочеш на п'ятдесят більше?» Тіпало похмуро дивився на блискучий метал. Траплялося йому, якщо подумати, вбивати людей і за значно менше суми. На війні, у межособицях, у поєдинках, за будь-яких обставин і за будь-якої погоди. Але в нього щоразу були причини. Не завжди вагомі та хоч якесь виправдання. Ніколи він не вбивав просто так, лише тому, що кров була куплена і оплачена. Той, кого ми збираємося вбити? Що він зробив? Змусив мене заплатити 50 скелів за його труп. Цього достатньо? Для мене – ні. Жінка довго дивилася на нього отим прямим поглядом, що вже почав чомусь непокоїти Тіпила. То ти один із тих? Один із яких? З людей, які люблять причини яким потрібні виправдані, небезпечна порода, важко передбачувана. Вона знизала плечима. Але якщо тобі так легше, він убив мого брата. Тіпола заморгав. Від цих слів, почутих із її вуст, він, наче повернувся в той день, пригадав яскравіше, ніж пам'ятав його всі ці роки. Погляд на сіре обличчя батька, звістка, що брата вбито, хоча йому було обіцяне пощаду. Клятва помститися, виголошена зі сльозами на очах над його прахом. Клятва, яку він свідомо порушив, аби облишити кров і стати кращим. І тут вона, взявшись нізвідки, пропонує йому іншу помсту. «Він убив мого брата!» На всі інші пояснення Тіпола, напевно, сказав би ні, але, можливо, йому просто потрібні були гроші. «Ну і начхати!» – кивнув він. «Давай п'ятдесят!»